Днес са преди премиерата на монолозите на три мусюманки, която ще се състои утре на 20 февруари от 19 часа в студентския дом. Ще припомним темата на този текст на академик Христо Кючуков, за който говорихме в навечерието на... 40-та годишни от началото на възродителния процес и кулминацията му през декември миналата година. Сега обаче имам честа да кажа добър ден на младата ромска актриса Донка Кьосева, която ще влезе в а, тази роля в монолозите на трите мисюлманки. Здравейте! Госпожо Кесев, ами да започнем от там. А, монолози на три мюсюлманки Така се казва Книгата на академик Христо Кючуков, която представихме преди излизането и уводът му започва се срещата с един турски джаз музикант, на който академикът, който е известен с, с своите лингвистични анализи с приноса си за ромски язик, Казва, че освен с християнското му име Христо, може да го нарича и с мусулманското му Хюсейн. А пък един от монолозите, който бих искала сега да цитирам, монолога на Гюшен, започва така. Сега посред зимата беше почнал възродителния процес. Каква гавра? Какво възраждаха? Кого възраждаха? Извикаме началникът на милицията и ми каза Другарко Дълудова. Това е повелята на партията. Разберете ме, с дядови бяхме добри приятели, но трябва да си смените името. Ако не го направите доброволно, ще ви уволним от работа и пак ще ви го сменим. Край на цитата, това е монолога на Геушен. Сега да попитам актрисата, която се превъплащава в тези три мусюмански жени, Донка Киосева. Лесно ли е това превъплъщение за вас? Как го постигат? А, ми, работата на актьора е независимо лесно или не, да успее да се превъплати максимално и да влезе в кожата на героя, който изиграва. Какво ви помага за това преоблащение? Това са три различни героини, нали така? Точно така. Героините са три. <към> а, едната от турски, Произход, а, другата е по Макиня третата е циганка мисулманка. Разбира се, доста трудно е да се влезе в а, образа на тези различни жени, но това, което ми помага главно са упражненията, опита, който имам натрупан до момента и разбира се, режисорът, който води спектакалата. Има ли значение това, че самата вие сте от а, ромски происход? Предполагам, че има, защото аз също съм имала близки, които са претърпели смената на имената и това е доста лична тема за мен също. Предполагам, че това този личен опит или пък опита, който е споделен с вас е изключително важен а, за едно такова превъплащение, но си зададох въпроса дали в вашето семейство има спомен за преименуването, защото пък ние като чели, като общество не си даваме сметка, че има а, различни ромски общности. Има роми християни, има роми мюсюлмани и като чели... А, Познанието, което, което има обществото ни, е твърде оскъдно. Ами, в семейството ми е имало хора, които са претърпели смяната на имената. Моята праба и баба ми са били със сменени имена, което само по себе си е било много гаден период в а, техния живот. Впрочем, аз пропуснах да отбележа факта, че Говорим за събития и ето сега вие влизате в ролята на тези три мисюлмански жени, изпълнявайки техните монолози, при положение, че сте родена много след края на възродителния процес. Нали не бъркам? Много сте млада. <съща> да. <съща> <съща> така че нямате непосредствен, непосредствен спомен, но пък той спомена остава, предавайки се през поколението. Донка, кажете ми, имате ли Свой отговор, такъв човешки, граждански отговор. Защо е толкова труден разказ и защо е толкова трудно осмисленето на мрачните събития от възродителния процес? Според мен е трудно, защото масово хората не искат да се спомнят за злините, които са се случили, случили исторически и не само. И понякога е по-удобно хората да отричат дадени и случили се събития. Какво ви беше най-трудно най на вас в тези монолози? Това са, пак се връщам на тези три различни жени от различни общности. От ромската общност, от помашката общност, от турската общност в България. Имаше ли нещо, което ви беше по-трудно за изпълнение? Ами мога да кажа, че не. Всъщност, единственото, което нали, леко ме затрудни е всички тези факти, дати, години, които са включени в спектакълата. Uh -huh. Тоест, тази историческа плътност, която има, стои зад монолозите. Ли Тоест, да, да, защото, макар и работата на актьора е все пак художествено, да предаде текста, не просто нали, като фактология, но не трябва да се забравят и фактите, и точните дати, места и ситуации. И накрая да ви попитам а, какво ви се иска да чуят и да научат хората, които никога не са били заплашени от смяна на името им в България, а, от тези три монолога, които ще изпълните утре и в София, в студентския дом? Мисля, че е посланието, което трябва да достигне до хората е това. Този кръг на омраза, да спре да се повтаря. Трябва да се разчупи тази нишка. Защото ако това не се спре, това подоб, подобно извращение може да се случи в днешни дни. Хората трябва да се научим да се приемаме такива, каквито сме и да се научим да бъдем толерантни. Аз казах, че това ще е последният ми въпрос, но всъщност имам още един въпрос към вас, Донка. Вие сте актриса в Пловди, в работите с, предполагам, независими театрални продуценти и в независими театрални продукции. Дали, дали намирате, имате ли чувство за удовлетвореност и смятате ли, че театъра може да даде неочакван отговор на трудни въпроси като този, включително за възродителния процес? О, да, разбира се. Аз а, не само си посреднича с а, различни колеги тук в Пловдив, но също така и съм художествен ръководител на една театрална група, която се казва Столивуд, И групата ми е мултикултурна, като в ней има участници от ромски, турски, български и чешки происход. И бидейки тази група на сцена и показвайки своят труд, доста мотивира други млади хора, които, които се приемат такива каквито са и нямат проблеми да работят и с други. Смятам, че изкуството много обединява хората. Безспорно това е така. Желая ви успех в всичко, което правите. Донка Кисиова една млада актриса преди премиерата на монолози на Три текста на академик Христо Кючуков в София. Тя може да бъде видяна единствено утре от 19 часа в студентския дом.